شیخ ابن ابي حاتم دریم درجه کی مرتبہ ددی کومراوی ته پدی صفات سره متصفین او شیما درجه شو دریم دا بیا پیرو ویل چې بیا ضرورت نې د اختصار کو الله اکبر ایمان صحابه رحم الله شپګه مرتبہ ابن صلاح او زاهوی او یراقی سلورمه حکم دلی مرتبه والے رواتو چې موصوفی په دې صفات سره لکھله شی حدیث ز دې تفقی والے لیل اعتبار وینظر فی خدا سنه وینظر فی لیل اعتبار چې رازی موریشیما قد دې مصابی موجود نو حسن د ښتاري باندې متابه بل سند راوي نو سه شعبہ باندې تحصیل نه ده خبره دا تفشيش درته وشه لګوند کیو پور جنور سرشتو وکره په دې نو څو نه چې دارازي جون ضروري نه دا قاعده زین کیو انشاء الله روان ده حسین الله اکبر کبیر اوس شیخ وصفن شيخ وصفن لګه اضافه شو صفافي فوقه مدرجه کده کي يني مونږ وایو چې کوم راوي په دې صفات سره متصفي نه داوي مرتبه سره دا تجر هيو تعديل مراتب کي فوقه زمو دلته تعديل مرتبه موږ په تعديل کېږي خو بس صرف تعديل کېږي حکم ده دی تاریبانو فشان ده مخی یکتبو لیل اعتبار و ینظرو فی بل لفظ صالح الحدیث او شیخن صالحن نو کسرف شیخن صالح ویلن مانه سره رفدین کی ده صالح ده نیک او که اضافت شویو ده صالح حدیث تا نو تحمل او ادا کی وکتب حدیث او په لیکلو د حدیث د لیکسر ده صالح دي او النظر فی او نظر بم کې ایتوارات ورته ګوري شواهد او مطابق ورلګوري ته روانه ابن ابي حاتم سلومه درجه کې زهبي راخي او ابن صلاح پنځمه درجه کې ابن حجر صحابی شفاغه م درجه تهادل کی راضی کړی سوېم کی شفاغه م درجه تهادل کی بیا ایو ام نو حاتم ثلور م درزه ذهبي عراقي او ابن صلاح 15 م کی ابن حجر ایمان صحابی رحمهم الله شفاغه م درجه کی اوکان یقط بولل اعتبارین یقط حدیثهم للالتبات ويُنظر في اق حكمه بل لفظ صدوق مطلب یې سره هغه څوک چې موصوف کړي شوی په سده صرفل حدیث ایمان اوصفه به صدق فل ابن عبی حاتم ابن صلاح دوی مدرجت تعادیل کی زہبی راقی دریما حکم یکتبو لیل اعتبار و ینظر فیه حسن تک شو طالب آم تا چنیو ها چنیو لان دی ضعیف او چو متعدد تروکی جبی حسن کردی اور روانې پوښې الله اکبر فقصر د دې مطابق وي اکثر سره مطابق کښه نادر ابن ہاں او قد دین کبیر واه تو خلاف دارالانبیاء به داوی روایت لره سرږي ځین تمرا له الله انشاءاللہ صدوق انسوات تا زبر بلی کوي تاریوان زالا بکی بار تو ای دنیا ای کولا و بلا وارا بلا تالیوان زحابی ابن حجر سخاویش فگا مدرجا د حاضر کیسه وای کومراوی چې پدې صفات او متصفی طالبان او کوم پسندم کوي او کوم او شواهد د دوی د دې روایت د حسن نه کم نه ری او شواهد ولبی نو د روایت د حسن نه نو سره حسن سره حسن گردی نو حسن گردی صدوقن تغیر بی آخرتن آخرتن تولو تذبر کر اے اختلط بی آخرتن آخر وقتی زین کی ابن حجر پینزمہ مرتبہ کی لِل اعتبار و صدوقن سیئول حفظی صدوقن سیئول دا پشان دا مخیره ابن حجر پینزمہ درجہ صرف اغزی کرتی حکم لیل اعتبار قیم دور اللہ قدرتون دی آجائبات پشان دا مخیر حکم دی مطابعی حسن زین میں آئی بار نا صدوق کثیر ال اوحام پشاند صدوق سیئل حفظ دین او حکم یو مغده مرتبہ یو مقدہ صدوق لیکن نهو مبتدعون دا ټول تالیبان از ابن حجر پنیز بانی پینزم مرتبہ کی دے. حکم یو مغلے. صدوق له أوهامن پينزم مرتبه حكم پشاند مخيري صدوق مبتدعون صدوق يختعون صدوق يهمون دا طول دا ابن حجر رحمه الله پا نسباني مرتبه دا تعدیب او دا قدی صفات و سرشکم روات مترشیفی جدا جدای لگوییو یوزی جمع نرازی اما اکو اختشار دو جینا حکم د طول سلی لیل اعتبار و یون ذرو او بیداد کلتا ام ترسیم کرو کدر دا دا مسلک تایید کی نو اکن او اغم مولین ام <تصال> مدھنگ و بیداتو سروں قبربانی پوش که صراحاتا نبیداتی نبی اپو ناروار تالیبانو ایو ایسیم زعیف دے لگا <تصال> خو متعبات دو جنم اگر <تصال> حسن <تصال> وائیو <تصال> کانا <تصال> اس بات خو پیدا حکاما نکی پینزم مرتبه د دیبنی حجر پا نزبانی در طول و حکم سر لیل اعتبار و ینظرو فی سو ویل د دسالحن تسقیل دی صالح گوٹه دی نیک گوٹه دی تیکشو زہبی و عراقی سلورم ادرج ابنی حجر و امام سخاوی شپگم ادرجا حکم لیل اعتبار و ینظرو روات را ثابتون صحابی سره مدرجه صلاحيت لري د دې رواتو چې په دې صفات سره متصفی د احاديث لئ احتجاج به لري احتجاج به یلګی ترې ما خو تاسو خبره وکړه اوروسو به ان شاء الله ذکر کوم استاد شکال صحابی صحابته نظری کی ځکه ابنی حجره صحابو په کې دولسه طبقاتو ذکر کوي کنه هغه تنظیم او خپل خلک دی تواتر سره پایا کې خو درجاتو کې جرح تعلیل ته ضرورت نه الله تعالی صفائی کوي د پیغمبر کله اجماع راپري خو صحابی دولسه وي نو د صحابی اولې دوه درجی واخ کیږي په ان الفاظ ذکر کړو د صحابي که ذکر کړی موږ ذکر کړی نه کیو نه کیږي ابھی سال آخیر میں کوئی پتہ نہیں دی جید داری وہاں دیکھ لیں سخاوی دو مرتبو والا روایت صحیح دی بیا صحیح کی خپل مراتب دی دو مرتبو والا دا تعدید اول دوی او درمی والا تاریبانو حسن صحیح شوان دی. او دین او رستو دا تقریبا 2 3 دا ورسو درجه والا طالبانو جیکم دی حسن تقریبا او بازي فرق دام کي چې سہیلي ذاتي او سہیلي غيري انشاء دا فرق به من ذکر او د پینځمینوالا طالبانو پینځمین درجه نه او بازي دوهمي درجه نه تراغنه همه پوری ندا زایف صدی؟ زایف او نا همه حما... لسمه و یو لسمه زایفن جدن روایت او دولسمه در رضیان غیر روایت موضوعی قضاق و الزح او س دیوانی تفسیر نک دارمی خلاص بیجی سایز دین تا داشکال نراجی انشاءاللہ او س بی بیا ها وشو طالبانو عدل حافظ ابن صلاح اوله درجه ده تعدیل کی راقی ابن حجر دویم او صحابی عندنا حکم یحتج به من تتصف بهذا اللفظ یحتج به من تتصف بهذا اللفظ من اهل هذه المراتب دا طول اصرا اصلا اس گوئی ضررت نشتا عادلون ابن صلاح اول مرتبه دا تادیل اراقی ابن حجر دیما او سخاوی دیما تاریبانو حکم اصر مرتبه په دیبانی تاریبانو اقا دے څنګه چسنگا منگ مخی دیکرگو فتنن و خیار دی سخاوش وگم ادرجه تعدیل کی لیل اعتبار و ینظر بیهی آفی و ینظر بیهی فتنن و صحیح وګمه کئی سن سخاوش و کی ذکر کئی دا الفاظ جدا جدا امسي يو يا مفردن او که يو زي راشي طالبانو مبي افر روايته شد حسن دی. حسن سره لغيره متابع ودوجد قريب الاسنادي معني صدا اولو اسناده علو اسناده ما شدت ضعفه داخر مرتبه دا, دا, دا تعدیل فنز دا جميع محدثین و دا جرح و دا تعدیل حكم لکلش حدیث دا دی تبخی والا رواتو جو پدی صفات سرم متصف للاعتبار و ينظر فيه انه مصحف تب ویش دا مصحف قران دی انیا صوت دی غلطی وګینېش دا د لږ کی په اتقان او په حفظ دراوي باندې امام سخاوی سره مترجه کی صاحب زتادی او تعالی چې ځان انفرادی په لیکي زان لنقل کئ پس شیغي داسې شیغي سره څرغا د لاله کی په توسيخ وکييسن ا فتينون کئ يسوي پواده زيرتا صحابي سلو رحمه درجه کی حكم للاعتبار وينظر فيه لا احد اس بتو مين سيوتي أولى درجة حكم يحتج بحديث من التصفى في هذا اللقص بهذا الصفت من أهل هذه المرتبة لا أعرف له نظير في الدنيا لا أعرف له نظير فی الدنیا سخاوی اوله مرتبه مثال د دې امام شافعی رحم الله ده عبدالرحمن ابن ماحدی د جرح او د تعدیل لوی امام پبارک وي لا نظیر له فی الدنیا حکم یم مخکی دلیل کی پیش کول لا باسه به ابن ابي حاتم او ابن سلام دې ما مرتبه کی تتاذی ظاهبی عراقی دریمه کی سخاوی پینځه مکی نکله شد د احاديث دې مرتبه علی الاعتبار او وینظر فی خودی لگاوند کی وضاحت غواړي په عنوان د فائده به ذکر کوو فائدہ یحیی ابن معین عبدالرحمن ابن ابراهیم دو حیم مشهور امام د جرح و تعدیل عبدالرحمن ابن ابراهیم دو حیم حاصرہ دو, دو حیم پنیز بانی دا پا معنی ده دی ده نور پیسی لانا لیسا بهی باعتن و فلانن ضائفن فرق دیدی دی پا منسکی لیس بہی باس سکہ او وفلان ضعیفن ندان دے فلیس ہوا بسکہتن لا یکتب حدیثو شو لا یکتب حدیثو فلی... ها... فلان ضعیفن دے بارکیو بست اللہ علیہ تاریخ د ابن ابي خاسمكي ذکر کوي اوس طالبانو داول لفظ لا باس به ابو ذرا دمشقي راوي چې ماویل له عبدالرحمن ابن ابراهيم ته ما تقول في علي ابنه حوشه بالفزاري ما تقول في علي ابنه علي ابنه حوشه بال فذاری زاسنا قال لا باس به دا استلاو پی پیجند دی حضرت استلا داره قلت ولما تقول سكن نبی سکه ورته ولي نبی ولا تعلم تا ته پتنشت دیني خپته الا خير چي دا غوړلي تا پتنشت دا غوړلي نه غوړري کنه نو څه نقال هو قال قد قلت لك انه ثقه لا باعس ما ناسه ثقه لا باعس ما ناسه حاضر ثقه بني زدي ايما وفلان ضعيف ما ناسه اسلام استلاده په شاله قواعد د محدثینو کې موږ د هر څه اسلام موافق قواعد به ذکر کوو لا يسالو لا يسالو عن مثله عن مثله صحابي دوه درجه د تعدیل کې ذکر کړي او لا يسال عنه دیم لفظ شو امام صحابي دوه درجه کې ذکر کړي د دې دواړه مراتبو رواتم حديث چه په دي سره متصف يحتج يحتج صحیحو يحتج لين الحديث لينن لينو الحديث امني حاضر سپګما مرتبہ تعلیل کی ذکر کے لہند تعلیل حکم ابن حجر بن زبانی دا اگر اوی په باریک ویل شي چه دنا لگ احاديث منقوله ډیر نه لګي قلیل الحدیث او نه ثابت پدې کی اغه شي انی اغا عیب و نسخان یو ترکو مین اجلی، چه پریخوضلش حدیث ده ده وجه ده ده نقصان، صدایری نقصانم پکی نو دیتا مقبول وی، لاندی درجه ده مقبول، لکه وفاقی چه مقبول لازم، نو پیل نده خده ما گذارک کئی کن، خب، شیخ پس لحاغ سیفتا بدا دیر بس کارکی ده، عبوه مقبول بروزنه فلان، دا خاص اصطلاح ابن حجر د طالبان د نور محدثین نه ده فقط بس چې قله حدیث دراوی دا, دا سبب نه ده د فار د تضعیف دراوی پدې د علما پدې د ها مولاما قله حدیث دراوی طالبان نه ده دا سبب د فار د تضعیف د غراوی شان یو ریوا تی شان دوې شان دري خو شا او کله چني ثابت پدې کې څو اغا جرح یورد به حدیثو چې ټول شفاسرح حدیثا او کله بل كسي كلا ثابتي قد التوثيق معتبر توثيق بل ربما ثبت فيه توثيق معتبر نددي وجنا ترى من من صح حديثهما او حسنه خبران يكون حسن خذ او بازو د صحیح لغیر ہی اطلاع پر مکڑے د تالیوان مثلاً دادین ایمان بخاری ایمان مسلم ترمیزی ابن خزیمہ ابن حبان ایمان بخاری مسلم ایمان وسرلی کئی اتاب دی ابن خزیمہ ابن حبان حاکیم زہبی ابن حجرم بلکه دلیلنے والے بخاری او مسلم په خپل صحیح هنمکه د دې دوانو څخه سو کسان نه ډیر کسان د مقبولین نه نوشفه پد او دا مرتبه د مراتب د صادیل نه نه د مراتب او د جرح نه مست تقريبا مست